Розділ 13. За межами мап. Замок на воротах вантажного трюму був опломбований ванрайком іще до вильоту королеви із Саргола. Особисто все перевіривши, Дейн не виявив жодної щелини чи тріщини. За всіма ознаками, люк не відчиняли від тоді, як вони покинули запашну планету, і все ж мисливець Хубат був впевнений, що шкідники перебувають у середині. Дейн вагався лише секунду, а потім зробив вчинок, який, якщо він не зможе згодом виправдатися, занесе його до усіх можливих чорних списків торгової служби і назавжди викине із космосу. Він зірвав складську пломбу, яка повинна була лишатися недоторканою до прибуття корабля у пункт призначення. Разом із Алі вони відкрили важкі ворота і зазирнули у вантажний відсік, заповнений червоною деревиною із саргола. «Червона деревина!» Побачивши її, Дейн був вражений власною дурістю. Окрім каміння Коро, у кам'яній скрині тільки червона деревина прибула із планети Саларіків. А що, як шкідників підкинули не агенти Інтерсолара, а тубільці Саргола, які привезли їх із деревиною? Люди залишилися біля входу, аби не заважати Хубату у його полюванні. Присів позаду них, гарчав і видавав інші звуки, які позначали його гостро негативну думку про все, що відбувалося навколо. Усі відчули запах. Різкий, невідомий запах. Саме той, який день відчув іще під час завантаження деревини. Він не був неприємним, він... Він був просто дивним, і саме він, імовірно, і мав збуджувальний вплив на Квікса. Блакитний мисливець видерся на верхівку найближчого стосу колод і вмостився там. Очевидно, він визначив це місце як найкраще для контролю навколо. Потім він здійняв клешні і почав свій концерт для скрипки, який раніше уже використовував для виманювання здобичі зі схованки. Як не дивно, але ці скрегочучі звуки заспокоїли Сендбада. він відчув, що кіт послабив тиск на повідок і вже не намагався втікати, а натомість спокійно сівся і дивився на хубата з зачарованими круглими очима. Шкряп, шкряп. Ці монотонні звуки в'їдалися у вуха людей і діяли їм на нерви. О. видихнув Алі пошепки і вказав рукою десь праворуч, привертаючи увагу інших до того, що він помітив. Дейн побачив якесь мерехтіння уздовж колоди. Безквитковий шкідник тепер був такого ж червоного кольору, як і деревина. Його було неможливо розрізнити на фоні колод, доки він не починав рухатися, і це чудово пояснювало, як саме він потрапив на борт. Але це був тільки перший. Потім з'явився другий спалах руху, за ним і третій. Потім чужинці деякийсь час лишалися нерухомими, здатними чинити опір підступному поклику Квікса. Хубат перебував у своєрідному трансі. Він був настільки занурений у свою музику, що нічого іншого для нього просто не існувало. Ріп прошепотів Джасперу. Там є іще один, ліворуч, у самому кінці колоди. «Ти зможеш його витягти?» Маленький технік схопив згорнуту сітку своєю мозолястою рукою, обійшов Алі, не відводячи очей від червоної істоти, або точніше від червоного виступа на деревині. «Два, три, чотири, п'ять», – рахував Алі собі під ніс, але день стількох не помітив. Він був впевнений лише у чотирьох і лише тому, що помічав їхні рухи. Істоти потроху наближалися до хубатового стосу колод. Дві з них уже навіть піднялися колодами назустріч своїй страшній долі. Джаспер Вікс уже присів на одне коліно, готовий метнути сітку у той момент, як до Дейна прийшло натхнення. Він вихопив із кобури свій гіпнопістолет, перевів перемикач на ньому у положення, позначене як спрей, і вразив одним гіпнопострілом одразу трьох чужинців. Побачивши, що робить Дейн, Ріп поклав біксу руку на плече, стримуючи його від негайних дій. Фігура зіслизнула округлою частиною колоди у вузький прохід, що утворився між двома стосами деревини. Істота тепер лежала яскраво-червоною плямою на сірому фоні підлоги. Тепер почав діяти технік. Він накинув свою сітку на істоту і підтягнув її ближче. Коли бранець був уже поруч, його червоне тіло почало швидко блякнути. Колір істоти змінився спершу на попелясто рожевий а далі став тьмяно-сірим, зовсім як метал підлоги, на якому вона лежала. Довершений камуфляж. Якби вони не полонили чужинця сіткою, було б майже неможливо відшукати його на підлозі, так добре він зливався із її поверхнею. Дві інші істоти, вражені гіпнопроменем Дейна, не втратили щеплення з колодою, а тому не вдалося підчепити і їх теж. Вікс зав'язав сітку і підійшов до Ріпа за подальшими вказівками. «Глибоке замороження!» – коротко наказав помічник капітана Королеви Сонця. «Аделі, подивимося, що із цього вийде!» «Звісно, глибоке замороження та гіпнотичний промінь дозволять тримати істот під контролем, доки в екіпажу не з'явиться нагода вивчити їх». Проте, коли вікс проходив із сіткою повс Синдбада, кіт несамовито самовито намагався уникати його. Він підскочив, спина його зігнулася у дугу, а шерсть стала дибки. Синдбад зашипів і загарчав. Було очевидним, для корабельного кота такі чужинці бажаними сусідами не були. Для Хубата ж усієї цієї метушні навколо не існувало. Його концерт «Сирен» тривав. Зачаровані ним шкідники ставали сміливішими, раптово кидалися до колоди, на якій сидів Квікс. Дейну було дуже цікаво подивитись, як Хубат буде битися з чотирма шкідниками одночасно. Адже хоча ті двоє, що їх вразив день раніше, все ще й висіли нерухомо на колоді Він нарахував уже чотирьох нових, що наразі оточували Хубата «Не стріляти!» – наказав Ріп Звісно, іншим теж було цікаво подивитися на бій Хубата проти чотирьох супротивників Певно, що й Ріпу також – Адже він віддав наказ не стріляти, забувши, що наказу стріляти взагалі не віддавав. Перша червона почвара уже була за півметра від хубата, а її товариші завмерли, ніби надавали сміливцеві почесне право першим вступити у бій із їх пернатим ворогом. Будь-кому здалося б, що Квікс нічого не бачить, але коли чужинець кинувся на нього зі швидкістю, яку людське око не здатне було зафіксувати, ховбат був уже готовий і його клешня зімкнулась на осенній талії шкідника, вмить розрізавши його навпіл. Тільки цього разу ховбат не став розчленовувати і поїдати жертву. Натомість він просто присів і заумер, немов перетворившись на стереознімок самого себе. Важка нижня половина істоти скотилася колодами на підлогу, а потім злилася із нею кольором. Здається, на жодного із представників її виду ця смерть ніякого враження не справила. Двоє паралізованих променем продовжували висіти на колоді, а троє нападників у «Авангарді» тепер стояли перед Хубатом. Але Ріп більше не мав наміру витрачати час. «Промінь!» – вигукнув він, і всі три їхні гіпнопістолети спрямували свої промені на вершину стосу червоних колод. Витріщені очі Квікса закрилися, але інших ознак впливу на себе гіпнозу Хубат не виявив. Переконавшись, що всі істоти, які були у полі зору, тепер відносно безпечні, троє людей підійшли до колод. Але довелося знову відійти на відчутну відстань, аби хоча б трохи розрізняти обриси почвар, настільки добре їх приховувало адаптивне забарвлення. Одягнувши рукавички, Алі від'єднав двох маленьких монстрів від колод, та помістив їх у клітку Хубата для транспортування до морозильної камери. Те саме зробив із трьома монстрами біля Квікса. Самого ж мисливця вони вирішили залишити у трюмі, аби той міг згодом позбутися інших шкідників, які випадково вижили, або були надто обережними і не вийшли на поклик Хубата одразу. Було ясно, що лише Хубат був їхнім єдиним захистом від чужопланетного шкідника, і залишити його біля гнізда було найрозумнішим рішенням. Закинувши здобич, тепер вона була металічного кольору, до морозильної камери, команда вчергове зібралася на нараду. «Отже, це не чума!» – полегшено видихнув Вікс. «В нас немає доказів», – коротко заперечив Алі. «Ми мусимо довести це так, аби не мати жодних сумнівів». «І що ж ми збираємося робити?» – почав день, але побачив, що Алі приніс із каюти лікаря Тау. Це були ланцет і верхня частина істоти, яку хубату бив в трюмі. Загострена передня лапа скорчилася у смертельній агонії і тепер мала брудно білий відтінок, так ніби здатність змінювати колір, була назавжди втрачена у ту мить, коли лапа лежала на білій ваті. Ланцетом алівіці кіготь. Із нього закрепотіла водяниста рідина, яку вони уже бачили у гідросаду. Є у мене одна гіпотеза повільно промовив він, дивлячись швидше на рештки істоти, аніж на колег. «Ми могли уникати нападу цих істот, бо щось їх від нас відганяло, відштовхувало. Але якби ми все ж зазнали такого нападу, ми б теж захворіли. Пам'ятаєте ті червоні мітки на горлянках та спинах у хворих? Це могли бути сліди, що лишилися після введення отрути, якщо це взагалі була отрута. Де він зрозумів, до чого Алі веде. Ну що ж, Ріпі Алі були на кораблі незамінними. Знання і вміння, якими вони володіли, необхідні, аби доправити королеву сонця на землю. А він, суперкарго, в період, коли не було із ким торгувати, летів мертвим вантажем. Отже, саме він, Дейн, і повинен перевірити на собі припущення Алі. Але поки один думав, інший діяв. Вікс нахилився і вирвав ланцети з пальців Алі. І негайно ж втромив вкрите соками істоти вістря собі у долоню. Ніхто й поворухнутися не встиг. Ні! Але і крик Дейна, і рука Ріпа запізнилися. Справу було зроблено. І Вікс із самотнім та переляканим виглядом присів, вичавлюючи краплю крові, що зібралася на місці удару хірургічного скальпеля. Але коли він нарешті заговорив, його голос звучав абсолютно рівно і природно. «Спочатку болить голова, так?» І тільки на Алі вчинок маленького Джаспера Вікса, здавалося, не справив жодного враження. «А ти впевнений, що справді болить?» – діловито запитав він Вікса. Бездушність цього питання просто приголомшила Дейна. Вікс кивнув. «Не змушуй мою уяву зараз працювати», – іронічно відповів він. «Я знаю, це відбувається насправді. Як ви гадаєте, довго мені лишилося?» «Ми не знаємо». Відповів Ріп втомлено і сумно. Ну, гаразд, він підвівся на ноги. Піду прокладати курс додому. Додому, повторив Вікс. Земля не була його домом. Він народився на полярних болотах Венери. Але так чи інакше, для усіх мешканців сонячної системи байдуже, із якої вони планети, саме Земля. Була домом. «Ти...» – велика рука Ріпа м'яко опустилася на плече маленького техніка. «Ти лишайся тут, із Торсоном». «Ні», – похитав головою Вікс. «Доки я не втрачу свідомість, буду лишатися у себе на посту у машинному відділенні. Гадаю, ці жуки все одно на мене уже не полізуть. І з огляду на його вчинок, ніхто не став відмовляти йому у праві бути там, де він вважає за потрібне. Адже до кризи ймовірно доведеться чекати ще багато виснажливих годин. Ден ще раз відвідав трюм із тим, аби почути там вітальний дратівливий крик і таким чином переконатися, що хубата отямився та знову на варті. І хоча Квікс готовий був закричати знову, він і досі сидів на тому ж місці, на вершині стосу червоних колод. День не заперечував. Можливо, саме перебування Хубата на території ворога тепер убезпечувало екіпаж від усіх шкідників, що іще й досі не потрапили до камери глибокого замороження. Ріб встановив курс на землю. В саме ту вражену частину їхнього світу, де вони могли б сховати королеву, доки не доведуть, що їх зореліт не розповсюджує чому. Він працював у рубці керування за двох, постійно бігаючи від крісла астронавігатора до капітанського і навпаки. Тільки він один був відповідальним за те, аби провести корабель курсом, що не перетинав би жодної добре відомої космічної траси, де патруль міг би сісти їм на хвіст. Дейн зайняв крісло інженера зв'язку і став відстежувати радіоефір на предмет будь-яких корисних відомостей. Механічне повторення списку їхніх злочинів уже стало неактуальною новиною і здебільшого зникло з ефіру. Судячи з усього, влада визнала їх зниклими безвісти. Але з іншого боку, якщо вірити пропаганді про всемогутність і всеобізнаність патруля, то королева зараз стрімголов летіла у підготовану для неї пастку. Хай там як, а обирати їм тепер не доводилося. Голос Алі пролунав у корабельному інтеркомі і порушив спокій у рубці управління. «Увікса почалося!» «Наскільки важко!» – гаркнув Ріп у мікрофон. «Він іще притям'я, але голова тепер болить страшенно, і рука, до речі, сильно припухла». «Ну що ж, він надав нам всі необхідні докази. Його зміна закінчена. Передай йому!» Але слабкий, безтілесний голос, що відповів на це, належав самому Віксу. «Мені не так погано, як було іншим. Я здужую. Я залишаюся». Ріп струснув головою. Не маючи реальних повноважень, він не міг наказово відсторонити Вікса із його посту та відправити до каюти. «До того ж». Зараз йому вистачало і власного головного болю. Треба було садити корабель на землю. Як довго вони пітніли, приземляючись на рідну планету, день згодом так і не зміг пригадати. Єдине, у чому він був абсолютно впевнений – Минуло дуже багато годин, перша, ніж він із тривогою усвідомив, що вже не може згадати, коли востаннє не сидів укрізь літана з навушниками на спітнілій голові. Його зморений втомою розум ледь справлявся із основними завданнями, покладеними на нього. Якраз в один із таких моментів вони і приземлилися. Невиразний спогад. Образ Ріпа, що виснажений лежить на пульті керування. Далі він і сам провалився у забуття, і над ним зімкнулася пітьма. Довгу-довгу мить він був впевнений, що продовжує марити. А потім, коли його ошелешений розум пригадував назви предметів навколо, він зрозумів, Щоріп помилився. Вони зараз перебували не у центрі і навіть не у межах периметра жахливого великого опіку. Певно, що вони приземлилися у якомусь громадському парку або національному заповіднику. Навколо густа зелень, яскраві квіти, птахи із неймовірним забарвленням пір'я. Усього цього просто не могло бути серед того моторошного хаосу, що виник через чергову спробу одних людей силою нав'язати свою волю іншим, які не захотіли підкоритися. Що ж, це була гарна спроба, але фортуна не може супроводжувати їх вічно. Цікаво, як швидко з'явиться патруль? Чи встигнуть вони хоча б із думками зібратися? Є слабка надія, що радіо працює. Він потягнувся до тумблера і через мить із жахом зірвав навушники. Він знав, як звучить статика. Чув численні дивні звуки, які лунали із радіо у космосі, але це... Це жорстке, паралізуюче ревіння яке він почув у навушниках, було чимось абсолютно новим і лячним. І саме тому, що воно було новим і незнайомим, він не розумів його походження. Тож день повернувся до розглядання пейзажів навколо корабля. Цього разу більш уважно. Дуже рясне листя було доволі зеленим, і зеленість ця була цілком земною. Це було беззаперечно. Але… Дейн сперся на край пристрою зв'язку. Але… Що то була за червона квітка, яка щойно вхопила і проковтнула маленьку пташку, яка пролітала повз? Він гарячково намагався пригадати той мізер із природознавства, який був йому відомий Безсумнівно, те, чому він щойно став свідком, виглядало неземним і неприродним Дейн увімкнув перископ і налаштував його на повільне обертання, аби отримати панораму навколишньої місцевості Зображення виходило нахиленим Вочевидь, цього разу у Ріпа не вийшло зовсім м'якої посадки. Час від часу перескоп показував синє небо. Але того, що він побачив на поверхні, було цілком достатньо, аби день остаточно переконався. Де б вони насправді не приземлилися, це точно не могло бути землею, яку він знав. Подумки, він уявляв великий опік пусткою і з опаленими скелями, ріками застиглого кварцу і киплячою лавою, що червоніє на дні гротескних розламів земної кори, утворених численними ядерними вибухами. Це мало бути чимось схожим на те, що вони бачили на Лімбо або в інших випалених світах, де ті, хто передував людству у галактиці. Таємничі та давно зниклі прадавні вели свої жахливі і тотально спустошливі війни. Але виходило так, що великий опік був чимось зовсім іншим. Ну, принаймні, у цій місцевості. Тут не було голих скель позбавлених життя. Навпаки, життя навколо було аж надто багато. Те, що зараз міг бачити день на екрані, було густими джунглями, і захоплення цим відкриттям майже змусило його забути про усі неприємні обставини, в яких вони тепер опинилися. Він все ще збентежено вдивлявся у екран, коли ріп щось пробурмотів, повернув голову і розплющив заспані очі. Нам вдалося? глухо запитав він. Дейн, не відриваючи погляду від захопливої картини на екрані, відповів. «Так, принаймні ти нас посадив. Щоправда, я не знаю, куди саме. Якщо тільки наші прилади не брешуть, ми маємо бути десь поблизу самого серця опіку. В самому серці? І на що воно схоже?» Ріп, вочевидь, був надто втомленим, аби підійти і подивитися самому. Пустка Така, як на лімбо?» «Аж ніяк!» «Ріп, а ти бачив коли-небудь томат за вбільшки із диню?» «Ну, принаймні, воно виглядає, як томат!» Дейн зупинив обертання перескопа і сфокусував зображення на дивині. «Ммм, що?» У голосі Шенона пролунала нотка сумніву. «Чуєш, Дейне, ти в нормі?» «Підходь і хаті... сам побачиш». Дейн поступився місцем Ріпу, але лишився поруч, продовжуючи вдивлятися в екран. На ньому і дійсно було щось схоже на старий добрий земний томат. Ну, якби, звісно, томати були розміром із баскетбольний м'яч і звесали з триметрових кущів. Ріб незграбно переліз у крісло зв'язківця, але щойно він побачив зображення на екрані, як тривога на його обличчі змінилася звичайним подивом. «Де це ми?» «Це ти мені скажи!» Удей набу більше часу, аби звикнути. Тепер хвилювання першопрохідця, який досліджує незвідані краї, вирувало у його крові, проганяючи втому. Це, напевно, великий опік. Але ж Ріп повільно похитав головою, так немов заперечував очевидне. Але ж це місце мало б бути мертвими скелями. Я ж бачив фотографії. Зовнішнього периметра, закінчив день, що подумки уже вирішив для себе цю проблему. А це місце має бути значно далі, настільки далеко, що жоден дослідник і ще жодного разу не дістався сюди. О, великий дух космосу! Що ж тут сталося? Ріп мав достатньо технічного досвіду, аби швидко знайти хоча б часткову відповідь. Через усю панель керування він дотягнувся кінчиком пальця до пристрою зв'язку і клацнув тумблер. Миттєво рубку заповнило безперервне гучне ревіння. День його уже чув, і наступні слова Ріпа не стали для нього несподіванкою.